Haji Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shirral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ahin dalalah wa kulla dalalatin finnar maashir al-muslimin jemaat jumat rahimani wa rahimakumullah sebuah ayat dalam Al-Quran patut kita renungi dan kita cermati berbagai kandungan dan pelajaran yang terdapat di dalamnya. Pada ayat ini terdapat empat perkara yang merupakan dasar tuntunan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bitaqi fi ma ataka Allahu al akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين dan carilah apa Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhiratmu wala tansa nasibaka min ad dan jangan engkau lupa bagianmu dari dunia. Wa ahtin kama Allahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabagil fasada fil ard. Dan jangan kamu mencari menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Innallah la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini di akhir surah Al-Qasaf. Di selasela penjelasan tentang kisah Qarun. Kerana di ayat sebelumnya, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagaa alih. Wa atainaku al kunuzi. Ma'ainna mafatihahu latanu bil gusbte il kuwa. Ibqalaluk kaumuh latafrah. Inna Allaha la yuhub al farihin. Sesungguhnya Karun adalah dari kaum Nabi Musa. Dan sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahawa Karun adalah anak paman Nabi Musa. Allah terangkan bahawa kami memberikan kepada Karun dari perbendaharaan-perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya tidak sanggup dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Ini baru kunci-kunci hartanya. Bagaimana pula dengan hartanya? Iya. Maka If qala laku qawbuhu la tafrah Kaum Qarun berkata Janganlah engkau ber, sangat membanggakan diri. Innallaha la yuhibbul Allah tidak menyenangi orang-orang yang sangat membanggakan diri ya. Kemudian disebutkan ayat wabatagithima ataakallahu ad-dar al-akhirah. Carilah dengan apa yang Allah datangkan kepadamu, apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu kehidupan di negeri akhirat. Walaskan sana sih bagi minat dunia dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Wa'htin kama ahsanallahu ilaiq dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Walatabagil fasaadah fil arq dan jangan engkau menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Inna Allahalayyuhibbul musyidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan iya walaupun ayat ini di konteks berkaitan dengan lukarun tetapi kandungan dari ayat adalah hal yang luas dan umum dan merupakan pelajaran untuk umat islam yang membaca Al-Quran di dalam ayat ini ada empat kaedah di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah Allah harus firman, وَبَتَجِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةِ Carilah, pada apa yang Allah datangkan kepadamu, carilah dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu, kehidupan di negeri akhirat. Kita diperintah, untuk beramal kebaikan di atas muka bumi ini, guna mendapat kebahagiaan, Setelah di kemudian hari, di kehidupan negeri akhirat. Dan ini kaidah pokok di dalam kehidupan. Yang merupakan dasar pada kehidupan seorang hamba. Adalah dia beribadah. Untuk Allah SWT mempersiapkan bekalnya untuk negeri akhiratnya. Dan di dalam ayat diingatkan Fima atakallah Pada apa-apa yang Allah berikan kepadamu Dan ini Tambih Untuk mengingatkan Bahawa Apa saja dari nikmat yang diberikan Oleh Allah kepada hamba Itu datangnya dari Allah Maka hendaknya nikmat itu Dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seluruh nikmat datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'mati famin Allah." Nikmat apapun yang datang kepada kalian, seluruh nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari kewajiban hamba adalah mengetahui bahawa segala nikmat adalah milik Allah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki Allah angkat dari siapa yang Allah kehendaki Qulillahumma malikal mulk Tu'til mulka man tasha Watanzi'ul mulka mimman tasha Watu'izzu man tasha Watudillu man tasha Biadikal khairu innaka ala kulli shay'il qadir Katakanlah ya Allah yang maha Berkuasa atas segala kekuasaan. Sesungguhnya Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau dan mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Mampu atas segala sesuatu. Sungguh Engkau Maha Mampu atas segala sesuatu. Dan juga harus diingat bahawa seluruh nikmat itu akan dipertanyakan. Walatus alun nayau ma'idin anin naim. Dan kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang segala kenikmatan yang kalian dapatkan. Karena itu dari keindahan dan banaubah di dalam ayat ini Allah ingatkan nikmat itu asalnya dari mana. Kemudian diarahkan hamba tersebut. Supaya bersyukur menggunakan nikmat pada hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebab kalau dia gunakan nikmat itu untuk akhiratnya, dia sendiri yang akan menuai kebaikannya. Man amil salihan fil nafsih, wman asaaf aliyah, wma rubu bi zallamil lil abide. Siapa yang beramal salih? Maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dan tidaklah sekali-sekali rohmu itu berbuat kezaliman kepada seorang hamba pun. Iya. Dan Allah mengingatkan, فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِي نَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا Barang siapa yang melihat petunjuk, mengambil dan beramal dengannya, itu untuk diri dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta dari petunjuk, Meninggalkannya dan mengesampingkannya. Maka dia sendiri akan menanggungnya. Iya. Kerana itu. Cermati kaidah indah ini. وَبَتَّجِ فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ Carilah. Dengan karunia yang Allah berikan kepadamu. Nikmat yang Allah nugerahkan kepadamu. Carilah kebahagiaan. Di negeri akhirat. Dingatkan bahawa seorang hidup di dunia ini dengan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah untuk mencari akhiratnya. Keraif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kita untuk memanfaatkan segala nikmat sebelum nikmat itu dicabut. Kita diperintah untuk memanfaatkan usia muda sebelum datang usia tua. Memanfaatkan waktu luang sebelum datang kesempitan, memanfaatkan kecukupan sebelum datang kemiskinan, memanfaatkan umur sebelum datang, memanfaatkan kehidupan sebelum datang kematian, dan juga kita diperintah untuk selalu mengingat bahawa segala makna dari kehidupan ini ada pertanggungjawabannya. Ia dan kayra umum di dalam ayat bahwa Nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba hendaknya dia ingat bahwa itu adalah ujian dan cobaan. Kalau dia tidak gunakan pada hal yang bermanfaat bagi dirinya menyambungnya ke negeri akhirat, pasti hal tersebut akan menjadi pertanyaan baginya kelak di kemudian hari. Sesuatu yang akan menjadi panjang pertanggungjawabannya. Karena itu di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan Allah firman ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'inda Allah khairu wa abqa afala ta'qilun? Apa yang diberikan kepada kalian, sesuatu apapun diberikan kepada kalian itu hayalah dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kalian berpikir? Diperintah untuk berfikir Sebab so, seorang hamba yang tidak pandai memikirkan dari mana kehidupannya, Ia sulit untuk menyerap dan memahami makna-makna yang agung dari ayat-ayat yang mulia ini. Dan di ayat yang lain Allahfirman: وَمَا هَذِكِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Kitalah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekadar senda dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itulah. Hakikat dari kehidupan. Andai kata mereka mengetahui. Andai kata mereka mengetahui. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahawa harta adalah fitnah. Di kulle ummatin fitnah, wa fitnah ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna ma'um walukum wa ulaydukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wattaku wattaku fitnatan nisa. Dan berhati-hatilah kalian dari fitnah para perempuan. Da itulah dari kehidupan dunia yang merupakan ujian dan cobaan. Karena itu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kehidupan dunia, apakah itu berupa harta, berupa kedudukan berupa anak istri dan keturunan ya yeah. hendaknya digunakan untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat menjadi persiapan bagi kita semua untuk mendapatkan kehidupan kekal abadi di akhirat kelak dan ini kaedah yang sangat indah hendaknya selalu diingat wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah carilah pada apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat kemudian di kelanjutan ayat diterangkan kaedah yang kedua wala tansal sibak minad dunya dan jangan jangan kamu lupa bagianmu dari dunia anugerah Allah berikan kepadamu boleh saja digunakan untuk kehidupan dunia Untuk makan Untuk minum Dan untuk keperluannya sebagai manusia Hanya saja Perhatikan bahasa dari ayat Wala tansa dunia. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia Didahulukan akhirat Dan jangan lupa bagianmu dari dunia Tidak seperti keadaan kebanyakan manusia yang asalnya adalah berkaitan dengan dunianya. Tapi jangan lupa akhiratmu. Dan ini tentunya adalah hal yang bertentangan dengan makna yang diterangkan di dalam ayat. Keratulah dari dasar kaidah kehidupan seorang hamba. Dia memakmurkan hidup di dunia. Tetapi dunia itu tidak berkuasa terhadap dirinya. Kadang mungkin dunia berada di tangannya Berada di genggamannya Dalam penguasaannya Hanya saja dunia itu tidak berada di hatinya Bukan hal yang mendominasi dirinya Inilah seorang muslim Di dalam kehidupannya Dia memanfaatkan Kalaupun Allah berikan kepadanya dari kehidupan dunia Dia mengambilnya Sebagai suatu bahagian yang diirinkan dan selebihnya adalah hal yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuknya guna digunakan pada perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat walatan sanasibaka minat dunia dan jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama dan ini adalah penafsiran Ibn Abbas, Mujahid dan kebanyakan ulama ayya'mala fid dunya lil akhirah yaitu jangan lupa bagianmu dari dunia dia tetap mencari dunianya tapi dunia tersebut dia peruntukkan untuk mencari akhiratnya untuk mencari akhiratnya dan penafsiran yang kedua adalah walatan sanasibaka minat dunia dia mengambil hal yang lebih Memberikan, mengeluarkan hal yang lebih dan dia pegang perkara yang sekadarnya yang mencukupinya saja. Dan ini adalah penafsiran al Hasan al Basri. Dan penafsiran yang ketiga, walatansa nasibah cemilan dunia, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Dia mencukupkan dirinya dari hal yang halal dengan hal yang halal, dan dia hindari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah penafsiran qatada Rahimahallahu ta'ala Ia Ini tiga penafsiran Semuanya terkandung di dalam makna ayat Tidak bertentangan Tercakup di dalam kandungan Dan makna ayat ini Kerana itu Hendaknya Seorang muslim memahami Arti dari kehidupan dunia Bahawa dunia ini bukan segalanya Bukan rumah yang kita kekal di dalamnya ada suatu kehidupan yang semua kita akan menuju ke sana akan kembali kepadanya itulah kehidupan akhirat yang merupakan akhir dari perjalanan hidup kita yang telah dicipta oleh Allah SWT dan ayat ini dunia, jangan engkau lupa bagianmu dari dunia juga mengingatkan Bahwa perbandingan antara dunia dan akhirat, perbandingan yang sangat jauh. Kerana akhirat itu jauh lebih utama. Dan siapa yang mencari akhiratnya kerana Allah, maka Allah akan memberkahi pada dunia yang dia gunakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridul ajil ta'ajalla lahu fihamana sha'uliman nurid. ثم جعل له جهنم يصلاها مد موما مدخورا ومن اراد الاخره وسالها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا بري siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera kami akan berikan untuknya kehidupan dunia itu kemudian kami akan jadikan untuknya neraka jahannam dia masuk di dalamnya dalam keadaan dicela dan dihinakan tapi sebaliknya siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berjalan untuk mencari akhirat tersebut mereka inilah orang-orang yang upayanya usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dan di ayat yang lain Allah firman "man yuridu yurid harsal akhirati nazidlahu fi harsi" Wa man kana yuridu haratsa ad-dunya nu'tih minha wa ma lahu fil akhirati min naseeb. Baran yang menghendaki kebun akhirat kami akan menambah kebaikan pada kebunnya. Dan baran siapa yang menghendaki dari kebun dunia kami akan berikan dari dunia itu. Tapi di akhirat tidak ada lagi bagian untuknya. Dan di dalam hadis Zaid bin Sabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda ya man kanatid dunia hammah Allahu shamlah waja'al al-faqra fayit baina ainaih wala ta'tihi minat dunia illa ma kutibalah barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah cita-citanya maksud terbesarnya adalah niatannya maka Allah akan mencari usahanya dan Allah akan menjadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang telah digariskan untuknya dan sebaliknya kewhomankan di hamma jamaa Allahu shamlahu waja'al al-jinna fi qalbihi wa ta'tihid dunya wa hi rajimah barangsiapa yang kehidupan akhirat adalah niatnya maka Allah akan mengumpulkan usahanya akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya dan dunia itu akan didatangkan kepadanya dalam keadaan dipaksa untuk datang walaupun dia tidak mahu dipaksa untuk datang kepada hamba itu kerana itu harus diingat oleh seorang muslim bahwa kehidupan ini ada pijakan-pijakan yang seorang hamba wajib berada di atasnya wajib memperhatikannya Wa batagi fi ma ataaka Allahud daral akhirah wa la tansa laqibatan minal dunya carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat dan jangan engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia ini dua kaidah kemudian kaidah yang ketiga wa ahsin baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu iya kita diperintah untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dalam menafsirkan ayat ini, ada tiga penafsiran disebutkan oleh Ibn Al-Jauzi di dalam Zadul Masir. Yang pertama, kata beliau hendaknya engkau berikan kelebihan dari hartamu. Sebagaimana Allah telah menambah berbuat baik kepada engkau dengan menambah engkau melebihi kadar keperluanmu. Dalam tafsiran yang kedua, hendaknya engkau berbuat baik pada apa yang Allah wajibkan kepadamu. Berbuat baik dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadamu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mencurahkan berbagai nikmat. Dalam tafsiran yang ketiga, Berbuat baiklah engkau di dalam mencari yang halal sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu di dalam menghalalkan yang baik-baik. Iya. Ini tiga penafsiran semuanya dalam penafsiran yang bagus melengkapi makna ayat dan menerangkannya. Kerana itu seorang hamba hendaknya mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya dan di kehidupannya ini adalah dia berbuat baik berbuat baik kepada dirinya dengan berpegang terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan amalan yang paling baik adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di beberapa ayat, alladzi khalaqal mauta wal hayata Lina beluakum, ayyokum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa diantara kalian yang paling baik amalannya? Dan kebaikan amalan adalah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wataala dan menyempurnakan pengikutan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dan berbuat baik. Juga masuk di dalamnya berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada keluarga. Berbuat baik kepada anak-anak. Berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada sesama manusia. Ia. Dan ini adalah sifat ihsan. Yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan diperintah. Inna Allah ya'muru bil adili wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan dan ihsan Dan Rasulullah bersabda, Inna Allah ktabul iszan ala kulli shay. Sungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Dan Allahfirman wa ashshino, Inna Allah ya Dan berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Karena itu perhatikan dan renungi mana dari kehidupan ini kita hendaknya selalu berbuat baik. Dan memposisikan diri kita Dimanapun kita berada Sebagai orang-orang yang berbuat baik Orang-orang yang membawa keberkahan bagi manusia Membawa kebaikan bagi manusia Orang-orang yang dengannya Dia mengajak manusia dan menyuruh manusia Kepada jalan yang benar Kunci-kunci yang mengantar kepada surga Ia Dan inilah kehidupan Seorang muslim Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam berkata Wajalani mubarakan aynama kuntu Aku telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah Di mana aku berada Barakallahu liwalakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim Wa taqabbala Allahu minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa s alim Alhamdulillahi ala ikhtanih Wasyukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد معشر المسلمين جمعة, جمعة رحمني ورحيمكم الله قبل أن دي آخر آية تردفت كايد أقول لينها كايد pada ayat ini. ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسيدين Janganlah engkau berbuat kerusakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai perbuatan kerusakan. Iya. Apa makna berbuat kerusakan di atas muka bumi? Yaitu Ia menjalani kehidupannya di dunia, di atas muka bumi ini, dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dengan dosa dan maksiat. Dengan syirik bid'ah dan khurafat Dan ini adalah perkara-perkara yang merusak bumi itu Perkara-perkara yang merusak bumi itu Kerana itu di dalam Al-Quranul Karim Disebutkan berbagai jenis kerusakan Dan dinamakan dengan nama Al-Fasad dengan, al dengan nama kerusakan Dinamakan dengan nama kerusakan Dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Dari perbuatan menebar kekejian di tengah manusia dari perbuatan mencuri dan dari perbuatan ekstrim berlebihan dan selainnya dari perbuatan-perbuatan disebut sebagai perbuatan kerusakan dan dari sifat orang-orang Yahudi mereka berbuat kerusakan dari sifat kaum munafikin mereka berbuat kerusakan dan dimaklumi bahawa kerusakan-kerusakan ini adalah apa yang diadakan oleh manusia dari berbagai dosa dan kejelekan setelah diutusnya para nabi dan para rasul menerangkan agama dan menyampaikan syariat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad dan telah sempurna Al-Qur'an di tengah kita maka telah diperbaiki bumi ini untuk kita. Telah diluruskan bumi, bumi ini untuk kita. Siapa yang keluar dari hal tersebut, maka itu artinya dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kerana itu ini ayat, kandungannya sangat luas sekali. Bukan diartikan kerusakan dengan makna ia membakar hak milik orang lain atau melakukan pembunuhan, peperangan. Tidak terbatas pada makna ini tapi kerusakan mananya luas dan ini adalah kaidah agung di dalam kehidupan seorang muslim adalah anti segala kerusakan kerusakan di dalam agama kerusakan di dalam akhlak, kerusakan di dalam akhidah kerusakan di dalam ibadah kerusakan di dalam apapun iya dan yang wajib atas setiap hamba adalah ia mengadakan perbaikan mengadakan perbaikan menebar kebaikan di tengah manusia Menebar islah sesuai dengan kemampuannya. Dan ini adalah kewajiban atas setiap hamba. Jangan dianggap bahawa. Menyebarkan kebaikan dari agama Hanya tugas si ustaz Fulan saja. Atau hanya tugas orang-orang tertentu. Tapi setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Sebab dia akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu SWT. Disaksikan oleh seluruh makhluk mada ajabatumul mursalin wa yawma yunadihim fayaqulu mada ajabatumul mursalin hari tak Allah menyeru seluruh manusia Allah firman bagaimana kalian menjawab para rasul pertanyaan anda yang kita siapkan bagaimana kita menjawab para rasul sejauh mana kita telah meninggikan agama mereka mendukung agama mereka menyebarkannya, mendakwakannya perhatian terhadap agama para rasul dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah kadangnya perhatian terhadap dirinya terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya terhadap kebaikan pada harta dan masyarakatnya dan dimalui bahawa perhatian tersebut adalah hal-hal yang baik tapi sangat disayangkan banyak yang lupa memperhatikan akan agamanya kewajiban yang harusnya dengannya dia mempersiapkan jawaban bagaimana ia menjawab Para Nabi dan para Rasul. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkati kehidupan kita dan mengarahkan kita semua di atas akhirat mustaqim dan selalu mengantar kita kepada kehidupan akhirat yang di sanalah segala kebahagiaan dan segala kehidupan yang hakiki dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepada-Nya innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa jawadun karim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa asyru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin